Какво става в отношенията между една независима театрална компания? Тя се нарича Организация за съвременно альтернативно изкуство и култура 36 Маймуни и Националния фонд Култура питаме какво накара фонда да заведе иск за 182 хиляди лева към театралите заради медийни публикации по повод спектаклите, създадени от театралната компания, в които обаче го няма логото на фонда. Поканих и двете страни, но заради времевитени формати и обстоятелството, че Хоризонт обед не е съдебна зала и не е съдебен спор, не прилича и на това предаване, в Хоризонт до обед няма как да завършим с съдебно решение, затова предлагам да чуем позициите на две страни една след друга и съвсем логично първо да попитам директора на Националния фонд култура доктор Сава Драгунчев защо съдите ени театрали искате да си вземете цялата субсидия по две различни програми, по които ваша комисия е отсъдила, че тази компания заслужава да получи това финансиране за да работи сега си ги взимате обратно защо? Тега, аз е, искам да ви поправя първо. А, О, поправяйте не... на колкото искате. въпрос да. на това, дали... Здравейте на слушателите първо. А, не е въпрос на това, какви са отношенията между Националния фонд култура и една конкретна организация. Националния фонд култура, както и името му подсказва, е национална институция. И отношенията на това, какво, на това какво прави Националния фонд култура, се отразява на целия сектор и на абсолютно всички заинтересовани страни. Тоест, това за означава ли, че искате да правятите послания на сектора с това? 400 uh, одобрени кандидати от общо 6 000, над 6 получени кандидатури. А, целесообразното и законосообразно използване на средства, предоставени от публичния ресурс, а, следва да бъде по такъв начин комуникирано с обществото, да е ясно, че някакви дейности се извършват подпомогнати с парите на дънокоплатеца. Това не е измислятина на национален фонд култура, че, видите ли, не, няма нужда или е много важно да се публикуват на, на всяка една изява Нека... нашето да. лого. Това е да се прави с цел, една единствена, всъщност две основни цели. Едното е а, обществото е длъжно да знае какво се случва с а, неговите а, собствени пари. Поличните средства трябва да бъдат декларирани като а, използвани от съответните организации. Това е първо и второ, това е един от механизмите, с който Националният фонд култура може да проследяват да не се а, допуска двойно финансиране. Добре, а, нека да изясним едно по едно. Извинявайте, беше... няма Д... да ни стигне времето така. А, ня... а, да, много, ми... много моля да, да минем в режим въпрос-отговор, за да стане ясно за слушателите. Кое е провинението на театралната компания? Неизпълнение на договор. В какво отношение на изпълнение? В, в отношение на изпълняване на договор. А какво между нас точно не са изпълнили? И... Не са изпълнили член 9 от а, договор, който са подписали с нас. Ай да не караме слушателите да отварят договор, който най-епред учител. В какво са се провинили те? Какво не са направили? Както обясних, а, а, има множество доказателства, в които а, е видно, че един от нашите бенефициенти само за миналата година 180 и... 2000 лева, лева. казах, повече вече това. А за последните 3000, само да, за, за статистиката да кажа, а, лично госпожа Димитрова и организацията 36 ме имали е получила 293 595 лева само от Националния фонд култура. Какво не, не са направили? Това, Кое това, направили, в какво са се провинили? Да? И това, което не са направили, е, че в многократни а, примери те не са а, представили а, логото на Национален фонд култура и не са декларирали, че това е, а, се е случило с публични средства. Първо. И второ, има проблем с съдържателната част на, а, е, на проекта, на един от проектите, с, а, който е бил финансиран от Национален фонд култура. В смисъл лошо съдържание или какво? Съдържание означава синдържа? на изпълняване на част от съдържанието целите на публичното финансиране е... на чакайте нека да кажем какво точно нали, не, не е наред. Отсъства а логото ви от публикации. Чуете, колко на брой? Да аз, ами, или нямате нужда от това? Искам да разбера точно какво, в какво са се провинили. А, няма го логото на Националния фонд култура от колко публикации? Така, на брой? Не, не е едно единствено провинение. Колко това, на брой? А, Имаме 9 които са включени в исковата му оба. От колко общо публикации? Не ме е интересува това. Договорът е подписан по такъв начин, че и една, едно лого да няма. А, това вече е нарушаване на договора. Така. А момент... И, същото... Не ме оставих да. да довърша. Съдържателното неизпълнение на договора е свързано с разходването на публични средства, които имат за цел да може аудиторията да, да, да се разширява достъпа до аудитория, да се променят естетически нагласи на, на обществото. Една от основните задачи на тази програма, за която става дума, едногодишен грант, т.е. всъщност са две и програма за възстановяване на развитие на частни културни организации, е това да се осигурява широк достъп до публики. Както е заложено и в проектното предложение на а, организацията, там а, се говори, че това ще се случи. А всъщност едно, едно от основните действия на тази а, организация се случило в а, така тесен котериен кръг. А освен всичко останало, в апартамента на някой или в публично място за спектакли. Ами вие сега искате да вляза в... А... Ами да, това, да, за да разберем вие... какъв е проблемът. Ами вие не искате това? да влизаме в, в, в съдебен спор. Ако не, искате, ще видите искът му. Ба. Аз я видях и видях, че там се изборяват точно 7 на брой публикации. А една част от тези публикации са в българското национално радио. И моят въпрос към вас е. Вие не, не, имате не ли за договор с публикации в 9 публикации в, в медийните в, в, в социалните мрежи? За това говорим. Освен тях, има и седем, които са участие на организацията в, в, в, в електронни медии, в които. Това не се е случило. Добре, само да. Само Разбира да си се, представя. няма как да бъда да изисквам да. във вашето време някой да, да е длъжен да. Хайде да си го представим. Да аз ви каня, за да разберем какъв е проблема. А това, че вие ми гостувате, не означава, че ако вие в момента благодарите на някой, аз съм длъжна в публикацията на сайта акцентът, на радиото да сложа публикациите, Няма смисъл този разговор, искам да ви кажа, защото пак обяснявам, тук не става въпрос за една конкретна организация, тук става въпрос за едно е, поведение в боръването е, с публични средства, което всъщност е недопустимо. Още нещо искам да кажа, че до, като, до юли месец миналата година, когато аз стъпих на тази длъжност, Национален фонд за последните 20 години беше завело 5 дела. От сега, т.е. от юли до Колко от тях мека, сте спечели Всички. Сте спечели срещу а, фонд... организации, на които сте предоставили финансиране? Когато Национален фонд култура а, завежда дело, той го печели. От а, момента, в който аз съм поступил на, на тази длъжност, а, до сега са заведени 18 дела. Тоест, въпросния казус е един от всичките тези 18 Излиза че Националния фонд култура, който би трябвало да закриля а, изкуството... Как правите такава логическа връзка? Закриляме денокопладеца, който... Не, не се ли казва така закон? Закон за закрила на културата? Закон за, а, защитие, давате финансиране на базата на конкурси, които провеждате, след което съдите организациите, на които сте присъдили средства, те ви ги възстановяват, връщат ви ги... И какво става с тези средства? Връща те се са в държавите, а, а отиват към, към други, други които, които може би не са спечелили конкурсите, които вече са спечелили. Тези конкурси са приключили за 2021-2022 година. И в 2023-та, те, ако бъдат а, а, присъдени на Националния фонд култура, ще бъдат разпределени на следващи а, а, кандидати. Тоест, всеки, който кандидатства към Националния фонд култура, да има едно ноум, че би могло Националния фонд култура, въпреки, че го е избрал с конкурс, след това да каже, на 7 места няма логото ви. Логото ми, не може да го каже, ще, ще го каже, защото това е част от обратно. договора, с който дори госпожа Гергана Димитрова се съгласила и се подписала. Първо, второ. Аз продължавам да не де, как тази... очаквате логото очаквам... да се появи в медии, в които в крайна сметка медия да. Аз обясних, че не става въпрос за. А, а, те са. А, съобщени. И тези и изяви, тези конкретните, които са вече е, истинското въвлизавление на организацията, говорим за публикации в социалните мрежи. Там е, актът е техен, не, не е наш. Още А те имат трябва да кажа, че и социалните от, мрежи? Без от, логото, така ли да, е? Да. Казах 9. Не, не ме слушате просто. Е, казва се, да се развива от февруари месец а Национален фонд култура е при, при, изварял абсолютно целият път, за това въпросът е да бъде уреден по друг начин. Uh, Т.е. да бъде... Uh, да се споразумеете. Не, тази дума няма да използвам. Uh, а какъв да с... друг начин? Другият начин е uh, грешката да бъде изправена. Uh, организацията имаше на разположение два места и, и, и нещо. След като проведохме две срещи междувременно uh, с uh, служители на фонда, експерти от фонда и uh, организацията и на uh, 7 април Фондът е изпратил така нареченото възлагателно писмо за завеждане на дело. Тоест от 7 април нататък топката вече не е в нас. А те стоят и злонамерено казват няма да публикуваме логото. Добре, сега ще ги чуем А Аз благодаря, че изложихте аргументите на Националния фонд култура. Нали, чухте, Аз пак за, ще кажа за, за, за, за това, върши... че печелите делата срещу не, организацията, която печели. Тук става сте дума и за а, съдържателно несъответствие. Съдържателното несъответствие след малко. Да чуем сега театралната режисьорка Гергана Димитрова, създателка на театралната компания 36 Маймуни. Представленията на компанията се ползват с много висок интерес на сцените в Европа, а и на сцената на съвременното изкуство у нас. Сега, кажете ни, госпожо Димитрова, защо упорствате и наслагате логото на Националния фонд култура в няколко публикации? Със сигурност 9 свързани с подкрепените от фонда представления. Конкретно тези аз видях 7 медийни участия в а, а, исковата молба от фонда към съда. А, трябва ли да го има това лого на Националния фонд култура или не? И отказвате ли да го слагате? А, здравейте благодаря за поканата. А, разбира се, нашата организация е такава, която е с нестопанска цел. Ние се занимаваме с изкуство. Така че ние разчитаме на конкурсни програми на различни грантови организации, включително и Национален фонд Култура. А в нашите публикации ние работим вече 16 години, винаги а, публикуваме финансиращите организации, защото много добре знаем, че това е важно. Освен това, това означава печат за качество, защото ти си минал конкурс. И това в вашите публикации в вашите социални мрежи, може, на вашия вебсайт или рекламни материали. Да каже за... всеки един слушател да отвори нашия вебсайт, да види наши, нашия канал във Facebook и Instagram и да се увери, че там има всички луга, както на Национален фонд култура, така и на другите финансиращи е организации моля слушателите просто сами да го направят. В изковата молба пишеше, че а, не сме сложили логото на публикации, на които ние се уверихме. Тези, които са от нас, са с лого. Но там е има е. много а, цитирани а, публикации, които не са на нашата организация. Тоест, те са на обществени медии, на автори на интервюта, на онлайн сайтове. Там тях не можем да ги контролираме. Тоест, а ако аз ви поканя, не съм ви канила, впрочем, за да говорим за нито едно от двете представления, спектаклите, които а, са споменати в а, този казус, но ако аз ви поканя, защото ми е интересна темата, по която а, работи един от вашите спектакли, примерно 37 кибрита, ако ви поканя, ако направя с вас интервю, а, излиза ли, че аз съм задължена да кажа, че това не, е финансирано от Националния не излиза, фонд култура? Ами не тогава защо го търсите там логото? Не го търсим. Споменато е, казави ви, има 9 конкретни, в момента в който е направен мониторинга, проверката, са установени, са установени тези 9 нарушения. Има установени нарушения и на плакати, има установени нарушения и на други рекламни печатни материали. Добре, тези всички е... неща тежко са включени. Това провинение, ами, за да казвам, си субсидията? 9, uh, има един член девети, който задължава всички Казав организации го, да го правят. Добре. Значи, голямо провинение на... Прочетох седем, видях висковата му оба, седем медийни публикации, в които логото го няма. Но вие нямате отношения с медиите, така че не може да очаквате там, така, да е и това и не лого. Коментираме това, коментираме да, добре, останалото. Казвате останалото. Чуваме и другата страна. Другата страна казва имаме ги. Сега не можем това да го установяваме в момента. Явно съдъща го установява. Въпросът е пропорционална ли е тази дисциплинираща функция? 185 000 договор. лева? Ли, договор е със смисъла на закон между страните? И в този договор се казва, че ако това не бъде изпълнено, договор се смята, може да, се смята за неизпълнен. Вие се... Националният фонд култура е нещо като работодател на тези театрални компании. Имате договор не. с тях и може да ги санкционирате? Има договор за, финансово, за, финансово, а, за финансова подкрепа, която а, по финансова подкрепа, пак ще го кажа, е а, с публични средства. Пари на дърхоплатците. Да, да, включително моите. И аз затова и искам моите. да знам защо моите и вашите пари сега трябва да се върнат отново при вас, а не да, и да ги разпределим да... към изправни, изправни. бенефициенти. Да видим а, малко много малко време ни остава. А, какво означава това да върнете 185 000 лева като театрална компания? Колко а, образно казано, колко актьора, сценографа, осветителя, а, преводачи, това число, защото Едното представление е в копродукция с Германия да ще поправя, защото Много извинявайте, обаче аз програми, задавам по въпросите по които, тук. които става дума са структурни програми. Тук не говорим за артисти. В една, е, в една от двете програми, която е за 94 хиляди лева, едва има едно представление, което се изработва. Всичко останало е структурна подкрепа, което означава издръжка на организацията. А, така ми даде. И тази организация, какво ще означава това за нея, ако тя няма тази подкрепа? Ами аз бих поправила, доктор Драгунчев, напротив, а, той в условието на програмата пише, че не е за структурна подкрепа. Това са проекти. И едва 40% от тази сума може да бъде изобщо за административни разходи. Това е по правила на програмата. Това е по програма, е домотичен град, че, програма а... за на развитие на Искам обратно. да кажа, че тези пари за тази продукция включват а, заплащането на над запла специално за споменатата по принцип тази година ние ангажираме над 65 а, хора, които се занимават с култура и изкуство. Автори, преводачи, актьори, художници, музиканти и така нататък, Освен културните менеджери, т.е. той е един. <съща> и малкият ни екип, който се опитва да се задържи заедно, за да можем да продължим. А, искам да кажа, че в момента на изпълняване на тези договори, когато се завежда този съдебен иск, част от средствата са вече изразходени. Т.е. ние сме сключили дог те са си свършили работата и ние трябва да им платим. Тази сума е непосилна за нас, освен това разноските за съдебното дело са толкова високи заради големия иск, че нашата организация не може да ги поеме тези пари са за други дейности, те са за заплати за хоморари. Тъй като наистина компанията ви е добре позната в Европа, ще има ли според вас международен отзвук а, а, едно осъдително дело, с което вие връщате на Националния фонд Култура 185 000 лева, заради липсата на а, лого на фонда от 9 публикации? И на... От разговорите ми с, с а, моите международни партньори и партньорите на организацията, които искат да работят с нас и в следващата година вече планираме проекти, аз работя с международни финансиращи програми също, а никой не е чувал за подобно нещо. Никъде в света. Вие, вие ги питавте? Благодаря. И на двете страни в този спор, който очевидно ще продължи. Е, на театралната режисьорка и основателка на 36 Маймуни Гергана Димитрова и на доктор Сава Драгучев, директор на Националния фонд култура. А, аз от своя страна се питам: ако бъде унищожена една качествено работеща и създаваща, високо професионална компания ви компания. Да, да, аз съм ги гледала, аз за това в, питам абсолютно. За това медиа, стоя зад думите да... си. А какво означава? Ами, а Ена... вие ако стоите за думите си, аз тогава какво да направя? Какво ами... очаквате да ви отговоря? Аз не очаквам да отговорите. А аз сама се превръщате в... в съдник. Не, не, не. Какво беше смисъл съда, от тези разговори? Ще да ви прочета. При условие, че вие ще... отново казвам. Освен ако не решите говорим, да се споразумявате. говорим. Как да се споразумявам? Вие разбирате ли, че аз ще влязам. Само да ви кажа, на Национален фонд култура и лично на мен ми се оказва натиск, няма да кажа от кого, специално за две организации от тези всичките 18, ние едва ли не да влезем в споразумение. Как си представяте? Национален фонд култура, аз в функцията, която изпълнявам, че ще се споразумявам при условие че е, интересът на държавата е накърнен. Ясно. Вие искате да приберете парите, които сте дали? Не, не прибирам парите. Какви са тези думи, извинявайте? Питам не, се, питам а тези се. Тези пари трябва да Добре. бъдат върнати, за това е твърдението и в фисковата му ба, за да могат да бъдат преразпределени към останалите бенефициенти на фонда. Доктор Сева Драгучев, директор на Националния фонд култура и тетрадна режисьорка, основателка на 36-маймони Гергана Димитрова, която може би ще трябва да върне 185 000 лева обратно в държавата.